Julaftons morgon 2022. En sexårig flicka kommer in på akuten i Lund med sin pappa. Hon håller på att dö efter att ha druckit etika. Om det hade varit en julyxhändelse så påstår jag att scenariot hade varit ett helt annat. Polisen börjar misstänka att flickan varit utsatt för våld och vanvård under flera år. Det är en väldigt känslig och infekterad fråga och att som väcker väldigt mycket känslor, både avsky och frustration och ilska på både samhället och på hur det här har kunnat hända. Petri Krim, den här veckan om flickan i bilbarnstolen. Jag heter Mirela Quintana Melin och jag heter Linus Lindahl. Synnerligen grov misshandel och olaga frihetsberövande under flera år. Ja, Det är det som en mamma och en pappa står åtalade för i den rättegång som pågår i Lunds tingsrätt just nu. Och Det hela börjar med att pappan kommer in på akuten med sin sexåriga dotter efter att hon har fått i sig ettika. Hon har så pass allvarliga frätskador att man blir tvungna att operera bort hennes magsäck. Ja, det här är ett fall som verkligen har chockat Sverige och engagerat många, inte minst efter att allt fler detaljer kommit fram, som att föräldrarna misstänks ha spänt fast sin dotter i en bilbarnstol i tvättstugan, avskild från resten av familjen, och hon hade en massa blåmärken på kroppen och flera gamla benbrott som verkar ha fått självläka. Ja, det är svårt att tänka sig att föräldrar kan utsätta sitt eget barn för det som åklagaren påstår har hänt i det här fallet. Men det är också viktigt att komma ihåg att rättegången inte är avslutad än och att ingen är dömd. Och båda föräldrarna, de nekar ju till brott. Men redan nu står det klart att samhället har brustit. Det hade till exempel gjorts orosanmälningar om flickan, men de har inte lett till några åtgärder. Och I det här avsnittet så kommer vi inte att berätta alla detaljer- om den mardrömssituation som flickan ska ha befunnit sig i- och det är av respekt för henne. Det hela börjar tidigt på morgon på akuten i Lund. Hon var ju döende då. Hon andades bara några få andetag per minut- och hon hade svåra skador både inuti och utanpå kroppen- Klockan är runt halv fem på julaftonsmorgon 2022. En pappa kommer in på barnakuten i Lund med sin sexåriga dotter. Han berättar att hon har druckit ettika. Ekots reporter i Malmö, Moa Lundgren, berättar. Hon har ju frätskador inuti kroppen från den här etiken som hon har fått i sig då. Både på magsäcken och matstrupen. Och de frätskadorna, de ledde till att man fick operera bort hennes magsäck. Flickan läggs i respirator och ettikan har frätt sår i svalget och i matstrupen och det är alltså så illa att man måste operera bort hennes magsäck. Och det är inte bara skadorna från etikan som får vårdpersonalen att reagera. Flickan är också mycket smutsig. En sjuksköterska i akutteamet säger att flickan ser ut som ett gatubarn och det var som att hon hade ett lager smuts över sig. Personalen reagerar också på flickans fot eftersom det ser ut som att hon har varit fastbunden och på kroppen har hon också spår av brännskador. På annan dagen så kallas en polispatrull till sjukhuset och även de reagerar starkt när de får se flickan som då är nedsövd. En polis som träffade henne som också jobbat som undersköterska beskrev det som att hon aldrig hade sett ett så skadat barn. På morgon hänger flickans liv alltså på en skör tråd på grund av ättikan och hennes låga kroppstemperatur som är 33,9 grader. På hennes kropp finns massor med blåmärken och andra gamla skador och det här blir början på en lång utredning där flickans mamma och pappa kommer att misstänkas för flera brott mot sin dotter. Vi vet inte varför hennes kropp är full med blåmärken. När hon kommer till sjukhuset. Varför hon har gamla är. Hon har gamla och nya hudavskrapningar. Det här barnet har väldigt, väldigt omfattande skador. Det här är åklagaren Ingrid Jigin under rättegången mot föräldrarna som startade i slutet av november och som fortfarande pågår. Ja, det är många frågor som väcks när flickan kommer in på sjukhuset den där morgonen. Och den polis som träffar henne på sjukhuset reagerar också på att hon är väldigt liten och smal. Hon är ju sex år gammal då, men kroppen ser mer ut som en tre- eller fyraårings, åklagar den igen. Hon har blivit utsatt för svält, alternativt undernäring, under längre tid. Efter att sjukhuspersonalen pratat med polisen bestämmer sig för att gripa föräldrarna. Det är den 26 december, alltså annan dag jul. Och föräldrarna och deras andra barn är då på Ronald McDonalds hus. Ett ställe där anhöriga till svårt sjuka barn kan bo. Pappans advokat Anders Elvingson. Han blev förvånad att de greps. Han förstod inte alls vad det handlade om. Utan det... Det framkom ju så senare förhör då att det fanns misstankar kring vad som hade hänt den här natten tidig morgon på julafton. Och det ska senare visa sig att flickan också har flera gamla frakturer, alltså benbrott på armarna som verkar ha fått läka av sig självt. När flickan senare hörs av polisen så säger hon att det är mamma som har dragit i hennes arm så att den har gått sönder men att de aldrig åkte till sjukhuset. Dagen efter att föräldrarna gripits gör polisen en husransakan i familjens hem. De undersöker bland annat tvättstugan. Det är en liten tvättstuga, bara två och en halv kvadratmeter stor. Och det är här åklagaren senare kommer mena att flickan suttit fastspänd i en bilbarnstol för bebisar. I en tidigare version av avsnittet sa vi att polisen såg bilbarnstolen vid den första husransakan. Men det stämmer inte. <skratt> Har uppsåtligen tillsammans och i samförstånd i din gemensamma bostad i Eslös kommun i vart fall tidvis prövat sin gemensamma då... friheten genom att stänga in henne i tvättstugan, ta bort dörrhandtaget från insidan och binda fast henne i en bilbarnstol. Ja, I förhör så berättar flickan att hon har suttit där i tvättstugan skild från den övriga familjen. Att det har varit kallt där inne och att hon har känt sig ensam. Och att hon bara har kunnat kika ut på resten av familjen genom en glipa och att pappan kommit in på kvällarna och gett henne mat och dryck. Och polisen som är på plats i familjens hem noterar alltså att dörren till tvättstugan inte har något handtag på insidan och det luktar också starkt av urin där inne. Polisen lägger också märke till att det finns fotografier på väggarna på alla syskonen och teckningar som de har gjort men inte några foton på den sexåriga flickan eller några teckningar som hon har gjort. Men misstankarna mot föräldrarna räcker inte för att de ska häktas då strax efter jul och de släpps. Samma dag tas avspärringarna kring deras hem bort och den sexåriga flickan är kvar på sjukhuset och familjens andra barn omhändertas medan föräldrarna kan återvända hem. Några dagar senare så springer pappan ihop med en kvinna som vi kallar för Marie. Hon och pappan är ytligt bekanta och vi har bett ut hennes röst. Han sa att han och mamman hade blivit felaktigt anklagade för att ha gett sin dotter något som orsakat att de låg på sjukhus. Men det skulle han reda ut för han hade en bra advokat. Han sa inget mer om dottern eller de andra barnen utan det var bara svårigheter kring honom själv och mamman. Någon dag senare pratar Marie med en person som har varit i familjens förra bostad som de flyttade från ett halvår tidigare. Då får hon veta saker som ger henne en väldigt dålig känsla. Det fanns, ett, det fanns ett rum i huset som såg ut som en fängelsehåla, fast utan galler. Det var inget fint rum, det var inget barnrum, utan det var jenspikat vid fönstret och så konstigt vid dörren. Och det var någon madrass som inte var så himla fräsch. Jag, jag trodde helt ärligt först att det var en, en överdrift, men insåg ganska fort att det var inte det det handlade om, utan det handlar om någonting som... Någon gick och bar på. Jag fick ganska ont i magen och ganska ont i hjärtat. Familjen har ju flera barn- och Marie får höra att just den här flickan- har blivit annorlunda behandlad. Marie blir mycket påverkad av det som hon fått höra- och hon känner att hon måste göra något. Och trots att hon inte har träffat flickan- eller varit på platser i det gamla huset själv- så väljer hon att vända sig till myndigheterna. Jag kände att jag måste lämna över informationen till någon. Som kan undersöka om det ligger någon sanning i det här. Marie ringer till socialförvaltningen och gör en orosanmälan. Hon är tydlig med att det är andras uppgifter men att hon tycker att det är så pass allvarligt att någon behöver titta på det. Min allra första känsla var att jag hoppas verkligen att jag inte ställer till det för någon. Jag hoppade så att det inte skulle vara sant så att jag inte förstörde för någon. Men om det skulle ligga någon sanning i det så skulle det väl liksom bara vara bra positivt att det kommer ut. För det kan inte vara meningen att någon överhuvudtaget ska bli behandlad på ett sådant sätt. Speciellt inte våra barn. Maris Orosanmälan tas på allvar. Informationen når polisen och det görs en husransakan även i det gamla huset. Och föräldrarna, de grips igen. Ja, I rummet på ovanvåningen där flickan sovit så finns det blodspår på väggarna. En smutsig och nedfläckad säng har lämnats kvar och den luktar starkt av kiss och bajs. Och vid sidan av fönstret så finns det skruvhål som passar ihop med en rosa träskiva som polisen fått höra ska ha suttit på fönstret när familjen bodde här. Polisen hittar också en grind som ska ha suttit framför dörren till rummet. Även i köket, i utrummet och badrummet hittas fläckar som liknar blod. Och när flickan senare i förhör får se en bild på sin gamla säng så reagerar hon starkt. Hon säger att hon inte vill prata om den. Men i senare förhör så ska hon berätta att hon varit fastspänd i sängen och inte fått lämna rummet eller haft tillgång till en toalett. Att hon har frusit mycket eftersom hon varken haft kudde, täcke eller kläder. Men vad säger föräldrarna om allt det här och hur har hon fått i sig etiken? Dagen innan julafton har mamman och ett av barnen varit och handlat julklappar och mat. De kommer hem ganska sent vid tio-tiden och föräldrarna slår in julklappar och förbereder julafton. Ställer fram gröt, pepparkakor och mjölk till tomten, berättar mamman. Sen går hon och lägger sig och somnar men vaknar av ett ljud. Knee eller kugger. Jag kommer inte ha några stora böcker bredvid sängen eller i hallen. Mamman väcker sin man och ber honom gå och kolla vad det är som händer och han går upp och ser att dörren till tvättstugan står öppen. Jag ser att det har glas och finns stället på tolvtumnan Vad det är Jag går tillbaka till sovrummet och säger att jag tror att det är så i glaset. Ja, föräldrarna säger att de har ställt ett glas med typen en deciliter ettika på torktumlaren i tvättstugan för att få bort dålig lukt. Och pappan säger att nu när han ser att glaset är tomt så frågar han dottern som enligt honom är i sovrummet om hon druckit ur glaset. Hon gnyr, har svårt att prata och har ont säger han. Han tolkar det som ett ja. Flickan själv har i förhör berättat att hon varit instängd i tvättstugan och suttit fastspänd i bilbarnstolen under hela dagen före julafton men hon säger också att hon själv tagit glaset med ättika och druckit för hon var jättetörstig eftersom hon inte fått något att dricka på hela den dagen. Men hur flickan kunnat nå glaset med etiketten där uppe på torktumlan och sen kommit ut det har flickan inte berättat. För det var ju så att dörren hade ju bara handtag på utsidan och föräldrarnas version den är att flickan den natten sovit i deras rum. Men det som alla är överens om, det är att flickan fått i sig ettika. Och där, tidig julaftons morgon, så googlar mamman på etiksprit. Det står att det kan vara farligt i större mängder. Och föräldrarna, de testar att ge henne grädde, berättar mamman. Och får ett, ett glas, med jag kan dricka. Och se om det blir bättre med det. Och... Mm. Det hjälper inte någonting speciellt jag tänker jag så tänker jag att kanske behöver Pappan säger att han klär på dottern och kör henne till akuten och att han då inte vet hur allvarligt skadan hon är. När förstod du att det var, För vi vet ju att hon var ju döende, när förstod du att, att det var så illa? Inne i akutrummet och bröstrar min en massa folk då börjar jag inse att det här är jag trodde. Och trots att pappan alltså säger att han inser att det är värre än han trodde så skriver han till mamman att läget inte är jätteakut. Under rättegången säger han att han inte vet varför han skrev så, att det kan ha varit att han var i chock. Mamman är kvar hemma med de andra barnen under tiden. Hon gör en ny googling denna gång om akutens rutiner för orosanmälningar till socialtjänsten. Och många timmar senare på julaftonskvällen då åker mamman till sjukhuset för att hälsa på sin dotter. Men innan dess har både hon, pappan och de andra barnen firat jul, öppnat julklappar och ätit julmat. Både mamman och pappan neker ju till alla brott pappan säger till exempel att dotterns uppgifter om att hon skulle ha varit inspärrad i tvättstugan inte stämmer. Hon har inte suttit i en bilstyn. Hon har inte varit färspänd. Mm. Hon har inte suttit inlöst i tvättstugan. Mm. Hon berättar ju, du hör ju hon berättar om det. Vad, vad har du för tankar runt det då att, att hon säger så? bara för 140, alltså. Mamman svarar på samma sätt. Jag vet inte varför hon säger det och jag tycker det är väldigt märkligt att hon säger det och står fast vid det. Åklagaren menar också att flickan inte har druckit ettikan frivilligt, att föräldrarna tvingat i henne den. När åklagaren ifrågasätter varför dottern gått in i tvättstugan där och ansträngt sig för att komma åt glaset på torgtumlan istället för att använda vattenkranen i tvättstugan eller köket har mamman inget svar. Mamman kommer inte heller ihåg var glaset tog vägen sen. Jag kanske ska fråga dig först själv. Skulle du själv kunna tänka dig att dricka ett glas glasetika? Troligtvis inte. Utroligtvis inte. Du är inte säker? Nej, det skulle jag inte. Du skulle inte det nu? Nej. nej. under rättegången så säger mamman också att dottern inte är som andra barn. Att hon inte reagerar på om hon äter något äckligt. Hon säger att dottern till exempel druckit parfym tidigare. Jag tycker inte att det är vanligt. Trots att man har uppgatande gånger sagt att det är farligt att dricka sånt. Man kan bli sjuk. Så det hon istället på att gå och i kranen, eller i vasken eller be en Flickan har ju själv sagt i förhör att hon drack etikan, men i ett blindtest som man gör med henne reagerar hon kraftigt när de luktar på ettika. Åklaren undrar om det verkligen kan vara så som dottern säger och frågar mamman. Då vill jag ju att vi funderar över den här blindtesten som vi har spelat upp ett antal gånger här. Jag vill höra din kommentar till den. Där kan vi ju säga att hon identifierar citroner, eh, jordgubbsaft och så vidare och reagerar väldigt kraftigt när hon kommer på etikkan och sen även på ytterligare ett preparat. Hur går det ihop med vad du säger om henne? Hon är på sakerna i blindtestet. Hon dricker en trång och jag vet inte varför hon har fått sig att äta. Hon dricker olämpliga saker men hon har gjort det. När flickan kom in på sjukhuset på julaftonsmorgon noterade sjukvårdspersonalen många skador på hennes kropp. Mammans förklaring är att flickan har ett självskadebeteende att hon skadar sig genom att till exempel dunka huvudet i väggen och klösa sig med naglarna. Och att flickan var nedkyld med en temperatur på bara 33,9 grader och dessutom täckt av ett lager ingrodd smuts när hon kom in till sjukhuset säger mamman så här om. Smutsen kan vara för att hon har gått ut och letat dagar innan. Kommer inte vilken dag den var. Sist var ute och letat i, i trädgården. Men det var väldigt geggigt i trädgården, i gräsmattan i alla fall. Så du menar att hon, den smutsen hon hade var från en i trädgården någon dag tidigare? Det är den där jag kan komma på. Föräldrarna greps ju den 26 december men släpptes två dagar senare och kunde då återvända hem. I början av februari grips de igen och den här gången häktas de också. Och när polisen gör en ny husransakan kan de se att det har hänt saker. Hemmet är betydligt mer välstädat än tidigare. Och handtaget på insidan av tvättstugedörren är fastskruvat. Pappans advokat Anders Elvinsom. Handtaget hade gått sönder. Kort efter att de flyttade in där så handtaget fanns ju i tvättstugan uppe i ett skåp där. Och sen hade de inte fått tag i rätt skruvar och hade inte heller haft tid att laga handtaget. Och sen lagar de det till nästa gång som polisen kommer dit. Men då har de ju också gjort en massa andra saker i huset. Man har städat undan, man har tvättat. Och det har man gjort därför att man är själva helt plötsligt... När polisen var där första gången såg de svarta snören som hängde på tvättlinorna i tvättstugan och som man misstänker att dottern bundits med. Men nu när polisen är där andra gången är snörna borta. Bilbarnstolen som flickan säger att de suttit fastbänd i har aldrig hittats. Ja och nu under rättegången har också videoförhör med flickan spelats upp där hon berättat om det som har hänt. Ekots reporter Moa Lundgren har bevakat rättegången. De ser ju ut som vilka föräldrar som helst. Det är ju såklart inget i hur de ser ut som leder tankarna till de här allvarliga brotten som de misstänks för. Och man har inte sett så mycket känslor från de här föräldrarna. Pappan har själv sagt i förhör att han har svårt att visa känslor men att det inte betyder att han inte känner något eller att han inte har oroat sig för den här flickan. I förhören med flickan som spelats upp så har hon både berättat om tiden i tvättstugan men också om tiden i huset där familjen bodde tidigare. Det huset hyrde föräldrarna mellan våren 2020 och sommaren 2022 och det var där på övervåningen som den smutsiga madrassen hittades och där flickan säger att hon varit instängd utan tillgång till toalett. Ja, och där har man ju också hittat flickans blod på väggen, i sängen, på element och på träskivan som spikats för fönstret. Något som hon inte har velat prata om alls i förhör. Åklaren har åtalat föräldrarna för olaga frihetsberövande under den här tiden. Och hon menar också att de inte har gett henne tillräckligt med mat här heller. Advokaten Anders Elvingson ger pappans förklaring till träskivan i flickans rum. Och det säger ju flickan själv i sitt förhör att den sitter ju där för att hon klättrar upp i fönstret och försöker öppna det. Och de är rädda att hon ska trilla ner. Så det är förklaringen till att det sitter en skiva där man lever en i oro för henne. Föräldrarna håller inte alls med om att flickan ska ha varit instängd eller att hon inte ska få fått gå på toaletten. Det är ingenting han känner till att hon inte skulle få gå på toaletten. Utan när hon har... Och komitorin eller avföring i sängen så har det ju på olycka och att då läckt genom blöjan eller liknande. Pappan säger också att han inte vet varför det finns blod i rummet. Förutom det som vi har tagit upp så här långt så har man också bland annat hittat en brännskada på flickan och gamla frakturer på båda armarna. När det gäller brännskadan säger hon själv att hennes mamma hällt kokande vatten på henne. Föräldrarnas version den är att hon har bränt sig i duschen eftersom vattnet var så hett. Pappans advokat Anders Elvingsson. Han har ju fått till sig att ha skett en olycka i duschen. Och det berättar mamma själv också om hur det gått till. Och han känner inte heller alls till att det skulle funnits några frakturer på henne på något. Så att nej, han känner inte till. Det har svårt att förstå det som sagt. Hur, hur kan han ha missat de här frakturskadorna till exempel? Och så, kan, har han någon förklaring till det? Han har ingen förklaring till hur han skulle kunna ha missat dem. Och I förhör så säger pappan att han kände till den här brännskadan och tagit hand om den- men att föräldrarna valt att inte åka till sjukhuset eftersom de är rädda att få en orosanmälan på sig. När det gäller andra saker som flickan berättat om vad föräldrarna gjort mot henne och hur hon har haft det- anser pappan att flickan blivit instruerad i vad hon ska säga. Han menar alltså att flickan blivit påverkad av andra inför sina förhör. Pappans advokat igen. Hur mycket har andra människor påverkat flickan och vad har man sagt till henne? Och då tänker jag på alla människor som har funnits runt omkring henne. Socialtjänst, vårdpersonal med mera. Innan polisen väl håller förhör med henne. Och även efter faktiskt. Malin Valkvist Reile företräder flickan och hon säger så här om det. Jag känner inte att det, det är ens värt för mig att, att kommentera det. Jag, jag tycker att förhören talar väldigt mycket för sig själva. Det här är ett litet barn som lämnar en oerhört saklig redogörelse. Jag, jag menar att hon är väldigt trovärdig. Och det hon säger stöds också utav all den övriga bevisning som finns. Det var från sjukvården då. Alltså Eslövs kommun fick in orosanmälningar från sjukvården kring barnen i familjen efter att den här mamman hade ramlat och blivit inlagd på sjukhus. Men då bedömde man inte att det fanns någon omedelbar fara för barnen. Men sen skickade också folktanvården också skickat in en orosanmälan eftersom den här flickan inte kommit på sina tandläkarbesök på tre år trots då 22 påminnelser. Så det är de orosanmälningarna kommer från vården. Ekots reporter Måa Lundgren igen. Ja, efter att historien om flickan i Eslöv kommit fram är det ju många som har reagerat på att brotten hon ska ha utsatts för har pågått under flera år och att ingen runt omkring har reagerat. Men det har under årens lopp larm om flickan till socialtjänsten vid flera tillfällen. Både från sjukvården och privatpersoner. Ibland har det blivit en orosanmälan och ibland har man inte tyckt att misstankarna räcker. Det har Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad visat i en granskning. Och hösten 2022 så började flickan i förskoleklass. Och i förskoleklass då gäller ju skolplikt. Men flickan har knappt varit där. Hon var ju där fyra gånger under hela höstterminen. Och det som har kommit fram med att skolan har kallat till möten med de här föräldrarna- och att de då har haft olika anledningar till frånvaro- bland annat att flickan varit sjuk- eller att hon behövt mer stöd i skolan än vad hon fått och så vidare. Och i rättegången sa- Också när den här frågan kom upp i rättegången så sa också mamman att flickan inte har velat gå till skolan. Enligt uppgifter i Sydsvenskan så slutade flickan komma till skolan i oktober. Flera i personalen ska ha velat göra en orosanmälan men det gjordes ändå inte. Däremot kommer alltså in orosanmälningar från sjukvården under hösten 2022 och bara några dagar före julafton 2022 gör folktandvården en orosanmälan eftersom flickan uteblivit från besök trots att hon kallats 22 gånger. Eslövs kommun de har granskat sitt eget arbete kring vad de har brustit någonstans, men de vill inte berätta vad de kommit fram till och hänvisar till sekretess. Däremot är det andra utredningar på gång, berättar Moa Lundgren. Inspektionen då för vård och omsorg, de har bestämt sig nu för att inleda en tillsyn av hur socialtjänsten i Eslös kommun arbetar. Och det har man gjort efter att man har sett de förhör som polisen haft med den socialtjänstkonsult som hade hand om de orosanmälningar som kom in gällande den här flickan redan innan förgiftningen. Och den här socialtjänstkonsulten då som har haft hand om de här orosanmälningarna kring flickan. Hon vittnade om stress, att hon hade väldigt många och krävande ärenden på sitt bord samtidigt. Och att hon var tvungen att avboka möten med den här familjen och inte hunnit träffa flickan. Det är inte sådär att det är vanliga välfungerande föräldrar som plötsligt börjar bete sig på det här sättet utan... När vi ser grovt våld eller dödligt våld mot barn så finns det ju ofta någon annan typ av problematik bakom det. Det här är Moa Mannheimer. Hon är psykolog och utredare på Socialstyrelsen och har granskat grovt och även dödligt våld mot barn. Vi ska vara tydliga med att hon inte har granskat det här fallet specifikt och exakt vad som hänt är ju inte klarlagt än eftersom rättegången pågår som sagt fortfarande. Men Moa Mannheimer tycker ändå att det som hon har läst och hört hittills om fallet sticker ut. Exempelvis att de övriga syskonen i familjen verkar ha haft det bra. Det som gör det ovanligt när man kan fundera kring är att det, det är ett barn av, i en syskonskara som beskrivs vara väldigt mycket mer utsatt än de andra barnen till exempel. Också, man blir alltid undrade när man tänker att det har skett, eller pågått under väldigt lång tid och att det inte någon har uppmärksammat det eller att man inte har fångat upp det här barnet. För det är också det som gör det extra allvarligt, tänker jag. Det är väldigt ovanligt att föräldrar utsätter barn för grovt våld– –eller till och med döda sitt barn i Sverige, understryker Moa Mannheimer. Och fall som det i Eslöv väcker mycket tankar och känslor. Hur kan föräldrar utsätta sina egna barn för det som de här föräldrarna misstänks för? Enligt Moa finns det ingen enkel förklaring, men generellt kan psykisk ohälsa, missbruk, empatistörningar och psykoser bidra. Det är inte bara en sak som förklarar en sån här typ av beteende utan det är ofta en kombination av flera variabler som, som liksom tillsammans bygger den här personen eller liksom skapar den här typen av beteende hos föräldern. Både polisen och förskolor har blivit bättre på att anmäla oro för barn som far illa, säger Moa Mannheimer. Men det behövs göras mer från socialtjänstens sida för att ta reda på om det finns fog för oron, menar hon. Föräldern beskriver kanske en sak. Okej, okay, men vad kan vi, hur kan vi ta reda på att det här barnet faktiskt har det bra, att det mår bra sådär? Vad är förklaringen till den här frånvaron eller ohälsan hos barnet eller liknande? I Eslövs fallet så hade det gjorts flera orosanmälningar från sjukvården men utan att någonting hänt. Och skolan gjorde ju ingen orosanmälan trots att flickan inte kom till skolan. Så här tänker Moa Mannheimer om det. Framförallt när det gäller barn och barn som riskerar att utsättas för våld eller fara illa så har ju samhället väldigt tydligt ansvar att förebygga. Och det vi ser är att alla aktörer Liksom var för sig behöver göra sitt och ta sitt ansvar. Men vi ser också att ska man lyckas med det så behöver man också göra det tillsammans. Man kan inte sitta och vänta och tänka att ja men, nu har vi gjort en orosanmälan så nu får socialtjänsten hantera det här. Vi har ett skyddsnät, men ska det hålla i alla led, även för extrema situationer eller ovanliga situationer, så behöver det, här liksom, det behöver verkligen vara ett väloljat maskineri. Flickan i Eslö bor nu hos en annan familj. Moa Mannheimer säger att det är klart att ett barn som utsatts för våld av sin föräldrar påverkas väldigt negativt. Men samtidigt går att återhämta sig. Mycket handlar ju om att faktiskt få liksom lära om att världen är god. Det finns vuxna människor som liksom tycker om mig. Jag är värd att älskas. Jag är värd att vara den jag är och så vidare. Så ser vi att barn kan Mer rätt. Både rätt miljö men kanske också möjlighet till... Alltså, psykologisk behandling och så vidare- så vet vi att det faktiskt går att återhämta sig- även från väldigt traumatiska upplevelser. Jag upplever att när jag träffar henne- är hon en, en väldigt sprallig liten tjej. Flickans särskilda ombud Malin Wahlqvist- reile igen. Enligt min uppfattning så mår hon- under omständigheterna bra- och har anpassat sig till sitt nya liv- under tiden flickan låg på sjukhuset så fyllde hon sju och först efter 118 dagar så kunde hon skrivas ut och nu bor hon alltså hos en annan familj. Och Malin Wahlqvist Reile har yrkat på att hon ska få minst 2,6 miljoner kronor i skadestånd. Ja, rättegången pågår som sagt fortfarande och ska hålla på till slutet av januari så vilket straff åklagaren kommer vilja se för föräldrarna är för tidigt att säga. Men åklagaren menar att föräldrarna begått brotten gemensamt och i samförstånd oberopar garantansvaret. Det spelar egentligen ingen roll vem av föräldrarna som har gjort vad. Nej, för det är ju så att som vårdnadshavare så har man skyldighet att ingripa om man ser att barnet utsätts för brott. Man kan alltså inte skylla på den andra föräldern för att slippa ansvar. Man ses alltså som gärningsman även om man själv inte har gjort något. Och där är ju ett fall som har påverkat väldigt många, både de som är en del av målet men också de som på olika sätt följer det. Det har blivit tydligt för Ekots reporter Måa Lundgren. Nej, men många är väldigt upprörda man är såklart arg på att det har kunnat hända, man riktar ilska mot de här föräldrarna som ju inte alls är dömda nu för de här brotten som de misstänks för alltså jag tror många har väldigt svårt att förstå hur det här kan ske, att man är kanske chockad över hur andra inte har sett något, att man själv inte har sett något, man ställer sig frågan om man själv kunde ha gjort något för att förhindra det här det väcker mycket reaktioner bland både lyssnare och bland personer som på något sätt har varit i närheten av den här familjen såklart och Marie som orosanmälde när hon hörde om hur flickan haft det i deras förra hus hon känner igen det här jag har faktiskt inte träffat på en enda som inte pratar om det jag har inte träffat på en enda som inte vet om det och jag har inte träffat på en enda som tycker att det här är okej den första tiden efter att hon gjort orosanmälan så hörde hon ingenting. Då drog jag en lättnadens suck och så tänkte jag, ah, okej okay, då var det inte så jäkligt. Men det blev precis tvärtom och även om det tog emot så är hon glad över beslutet att göra en orosanmälan. Nu känner jag vilken tur det var att jag vågade och att jag vågade stå upp för ett barn.